Та як ракович не напружувався, але, подай, рукою поворухнути, так і не зміг. Попри те, що біль та свербіння відчувалися по всьому тілу, воно, це кляте заслабле тіло, що від віднемічі перетворилось майже на труп, абсолютно не бажало підкорюватись ув'язненій у ньому душі. Що ж це коїться таке? і від безсилля та огиди до себе такого безсило-безпомічного, Степан тужливо застогнав. Одразу ж іззовні, з місця візника, почулося «пру!». Бричку добряче трусонуло, але її брізкітливе хитання вмить припинилося. Степанові очі різануло яскраве сонячне проміння, і віддалено знайомий картатий голос – спитав. Що? Молодий панич нарешті отямився. О-о, то є добре, добре. Незважаючи на знесиленість та гудіння у хворій голові, Ракович напружився аж зубами скрипнув, аби пригадати, де чув той картатий голос. Але поступово звикнувши до яскравого світла, Степан просто перед собою розрізнив чіткі сірі очі на худорлявому обличчі, кучеряву бороду та чорну ярмулку. «Мошка!» – намагався скрикнути він, та замість цього із занімілих губ злетіло лише невиразне мугикання. «Так, це я, Мошка! Якщо ж буде на те ласка молодого панеча, то нехай він зватиме мене, Моше, як тільки зможе говорити знов. «Що це ти верзеш, свиняче вухо? І що це з моїм язиком?» Хотів скрикнути Степан, але натомість лише застогнав. «Вейз мір! Боже мій! Нехай молодий панич не хвилюється!» Всміхнувся єврей, зглянувшись на його зусилля. «Так діє особливий трав'яний настій, що я давав пити молодому паничеві. Настоянка полегшує страждання пораненого, але в той же час не тільки дозволяє заснути, а й наводить на тіло заціпеніння. Це спеціальні такі ліки. О! Почувши це, Степан напружився щосили, намагаючись гаркнути. Те що, отруїв мене треклятий жидюгу? І покликати когось на допомогу. Та хто ж почує нерозбірливе слабеньке мухикання? Щоб там не замислив мошка, але він дуже стурбувався, побачивши марні потуги молодого Раковича, одразу схопив його обома руками за голову, почав плескати долонями по щоках і примовляти. Нехай молодий панич не прогнівається на мене, та все це робиться задля його ж блага. Молодому панечеві краще спокійно полежати у возі на ряднині, доки моше відвезе його куди слід. Прошу молодого панича змиритися з цим, бо здоров'я в ньому не лишилося навіть на ламаних шелях. Тому все, що робить моше, це все для його ж блага, тільки для його блага. Степан продовжив безпорадно мугикати. Він перерибчасто дихав і закочував очі. Зваживши на таку поведінку, Мошка посунувся трохи убік, розкидав якесь ганчір'я, витягнув звідти ретельно заткнутий жбан, відкоркував його і налив у невеличкий кухлик трохи світло-брунатної рідини. Нехай молодий панич вип'є це, йому одразу полегшає». Не зводячи з кухлика вирячених очей, Степан відчайдушно мугикнув. «Це тільки й виключно для блага молодого панича, прошу», – наполягав мошка. Степан щосили зціпив зуби і відчайдушно засичав крізь них, мовляв, «давай, но, ну, спробуй». Але він явно недооцінив єврея, бо той миттю затиснув і ніс, і рот, безпомічного пораненого, а коли Ракович почав задихатися, відпустив руку. Степан одразу широко відкрив вуста, намагаючись ковтнути повітря, та клятий Мошка скористався цим і перехилив міст кухлика йому до рота. Мало не захлинувшись, але все ж проковтнувши зілля, поранений відчайдушно кахикнув, та єврей рвучко підняв його тулуб, майже посадив у бричці. Різкий рух полум'ям розкотився по всіх закутках тіла, і тільки Ностепан встиг здивуватися кількості болючих ран, у яких відлунювало те внутрішнє полум'я, як раптом побачив, що вдягнений він не у звичній сердюцькій строї, а у чорний єврейський каптан. Хотів гнівно крикнути, «Ти що, пограбував мене, мародере клятий?» Але знов-таки невиразно застогнав. «Ну-ну, все гаразд. Усе йде дуже-дуже добре», – заспокоїв його мошка. «Вей змір! Нехай молодий панич заспокоїться і трохи поспить, а моши тим часом візьме вішки в руки. Вже час їхати, бо нас можуть наздогнати, тож молодому паничеві краще не заважати мені правити кіньми. Останні слова мушки розчинилися у ватяній пітьмі, що раптом почала звідусіль насуватися на Степана. Попри його побоювання, питво мало приємне і м'ятно, солодкий присмак і справді подіяло заспокійливо. Нехай молодий панич не турбується ні про що. Молодому паничеві треба багато відпочивати і якнайбільше спати, бо це найкращі та найголовніші ліки для скаліченого панського тіла. Варто поглянути на жахливі рани, щоб уявити, якою жорстокою була та битва. Але молодий панич тримався добре. Ммм, як він тримався? Просто як найсміливіший у світі герой. Отак».